Cam târziu Au! Ii i ți mă Frige, e prea fierbinte Hai, spală, spală, că ea ne prinde ziua. Oh! Chiener Am adormit, domnule. Ziceam că dacă te-a ați ațipit care va să zic că vă odihniți? Plata Da e, Halbe, creviși, șvarți Da, lei cinci pe parale, vă rog E turșiu uh. Închideți Domnul de acolo Cu Pavlovski trăboi mare Iară? Ăla vechi, zic A, ăla vechi Moftori, rockefeller, petrolul, politică sub tire. Au venit de hacciocoilor? Păi da, ce <gătări> sunt nor, nor, nor. BALIVERNE, MAXIMUL Vezi, maximul da <gătări> Cum zice o vecină, legea lui Maxim <gătări> Să <laughs> plătim pe varzagră, pe bulion, pe ardei murați studenții studențimea, <laughs> nimeni Tot au trecut Monopol, ne-monopol, da, au scumpit-o? Au scumpit-o Da, da, da o facă Ei, aș. Da o facă Păi vorba e că legea au trecut, trecut a... Impozitul pe grad care va să zică Õlău! Õlău! Ia să-i mai facă un baie să-l ia afară. Frate! Ce s-o fi făcut cu o sticlă? Cu o sticlă panaite! Știi? Care panaite e panaite? Eh, cu o sticlă Curios lucru, cum ți-a venit? Păi ce? mă gândeam și eu La că până aici E, Keller, pe albe Domnule. Domnule, asta e ceva care să o spui ori la cine nu te poate crede La cine credeți că m-am gândit eu acum când ai întrebat dumneata întâi Frate, ce-o fi făcut Costică? Verea? Eh? Uh, La Costică, domnule ai, ai. La Costică, până aici uh, Comedie <laughs> Așa ce-o fac făcut bietul Costică? Se spune că e în provincie Se pare că l o moșie E, nu, nu l-am văzut Poate să fie opt ani Dar e curios, lucru, domnule Cum ne aducem aminte de el Așa, hey, așa. Parol Ce ești copil? Ce ești copil? Ie 2 franș. Taxa coanășulea. Te ești copiat? Coașica. ce moftești acum? mai încă un franc. Ce ești copiat? Well, well, uh, uh, my... my... Taxa coanășulea. E, te redomnești să mă mănci. Taxa coanășulea. Idimă, să ne combinăm să să Stii știți la cine ne-am gândit noi toți trei din nou? De cine am vorbit noi acum până tu? De cine? De tine! E așa. Sau de tine! Parol? Și stăm cu parele goale. patru halbe! Ai dispărut zi, așa? Licența ai mai luată? ce copil? Avocățel? Are dreptate, ponoarea mea care dreptate Și cu ce te ocupi? Pământul da, Ce v-am spus eu? O moșioară Ei, Moșioară? Da cum? Moșie Cu unchiul meu. La munte Aș! Ah. Ah. Așa, așa. Și opt ani n-ai mai dat deloc la București Ce ești copil? Am fost Parol? Parol? De vreo trei ori am fost mm. Și prietenii vechi nu i-ai căutat deloc e Ce ești copil? Treburi încurcături, ba unul, ba altul e e e e Da, cu... în sfârșit Ai venit de mult, Costica E, așa, chiar în seara asta am sosit. M-am oprit un moment la Matachi Bachelaro de ce? Mira foame <laughs> Parol Am luat un <laughs> <laughs> Și ce se vezi Niște prieteni vechi <laughs> Și te Și te și te și Ce-și copil Numai așa un mus Și te-au lăsat <laughs> Vrea cealaltă să, să mă încurce Zice, încă urât Zici copil, plec, geamantanu la geamantanul la metro Cu ce geamantanul erai? Și? Parcă aveam o presimțire Ei, Nu no, m-am spune cum? Parol, iau o birjă Birjarul la union Zic, eași M-am lăsat dus Tranca, tranca, tranca, tranca Și amintiri, tranca... și amintiri E frumoase vremuri E Nu mai apucăm noi așa vremuri Parol? S-a dus Ce copil? Kellner Aici O rând de halbe Pime Ce vânt te aduce în toiu nopții costică? Afacere importantă, nene Ce afacere gustică? Ce? Mai feta? Para, e mai serta ferta? Parapon mare Dacă nu vrea să spună Înseamnă că nu E așa Lasă omul să spună Ce copil? Așa, așa, așa, așa, așa, așa. Mai binde, Ai plecat de mult de acasă? De aproape patru zile Păi și așa departe se moșia. Ba, la vreo 50 de kilometri de ploiești Dar m-am abătut pe la Vălenii de Munte o noapte Apoi la ploiești, la că Călugărească, la un prieten Culesul e în toi A trecut o zi și o noapte Nici că știu Și te-a lăsat să pleci? Aștept unde? Și că pleacă și el a doua zi la București Da, i-am zis o verde ce ești copil? Și plecat am fost. Pren de rând de halbe Îmi pare rău că vă la bere Bine, nenea, cu e vreme de bere Hai la o musterie, frate A fost nene, că mustul strigă-ți ce ești copil? Băi, nu m-am îmbolnăvit alaltă eu din două pare Parol? Cea mai infamă băutură Aia Frate, n-au un mezeric, ce de zic că pastramă Să ai găsit de a Crendiși! E, să la parol! Ori, Ce-și, copil? Și ce produce moșia, acustică. Ca la munte, agricultură de fân și de prune, chestie mare, regiune sublimă în creierul carpaților, aer curat, nici se face forță respiri, pătrunde singur în plămâni, Liști. nici urmă de zgomotul capitalei... <gă> bine, bine, Costică, vara ca vara. Da iar nu ți-e urât Ei aș. Păi aș putea iar la să stau nici măcar o săptămână Parol Înstrebaticia aia ce scopil? copil? El ca rând de halbe aș. Ale din urmă Parol? Și pe urmă un ce ești copil? Și care e afacerea foarte serioasă care te aduce în capitală costică? Ce-o faci pe misteriosul? Eu? aș. Păi atunci spune Afacerea? O petițiune. o petițiune? Exact Unciu? S-a încurcat Ce ești copil? un post la un minister aici, în capitală E iași Atunci? O petițiune care s-o dau mâine unui deputat cunoscut să o prezinte la cameră. la cameră La cameră? Ce vă mirați? La cameră? Au iscălit o vreo 50 de cultivatori de prune De prune? De prune? De prune. Nu votarea impozitului pe grad A, Bine, Costic, acum vii De ce? Ai venit cam târziu E așa s votat lege. <laughs> Parol? Camerele s-a închis de sâmbăta trecută, Costic Școpil Ați ascultat? Monopolul alcoolului, Dramatizare după schițe de Ion Luca Caragiale Au interpretat Marin Moraru Octavian Cotescu Toma Caragiu Mihai Pălădescu Ștefan Bănică Jean-Lorin Florescu Grigore Gonța Mihai Stoenescu, Eugen Racoții Alexandrina Halic Regia tehnică Inginer Tatiana Andrei Cic. Regia muzicală Timuș Alexandrescu Regia artistică David Estrig